Conheça o Feitiço Fazenda Parque, onde temos todos os tipos de refeições, galinha caipira, batata frita, macaxeira e muito mais, além daquele picolé e sorvete, que é uma delícia, e o que é melhor? entrada a partir de 10 dez reais por pessoa. Então, venha conhecer e desfrutar de tudo de bom no Feitiço Fazenda Parque. Estamos localizados em Pacajus, nas margens da CE253, da estrada que liga Pacajus a Acarapi. No Feitiço Fazenda Parque, estamos abertos somente aos finais de semana, das 7 horas da manhã às 17 horas. Feitiço Fazenda Parque, um parque de lazer com três piscinas, cinco pistas de arvorismo redário tirascópio passeios de cavalo ponei charrete fute sabão e muito mais venha conferir Feitiço Fazenda Parque, telefone WhatsApp 85 992 23 85 992 23 acesse nosso Instagram, arroba Feitiço Fazenda, Feitiço Fazenda Parque, organização Mônica Moura, venha conhecer nosso paraíso, será um prazer ter você conosco. Vai,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 E muito mais. Venha conferir. Feitiço Fazenda Parque. Telefone WhatsApp 85 9223 0054 859-9223-0054. Acesse nosso Instagram. Arroba Feitiço Fazenda Parque. Feitiço fazenda Parque. Organização Mônica Moura. Venha conhecer nosso paraíso. Será um prazer ter você conosco.